الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والخبر الصادق أي المطابق للواقع فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارجنا تتابقه تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تتابقه فيكون كاذبنا کالاسمه رحمت الله علی فارغ سو دی یو قسم د اسباب او د علم ناس حواس سلیم نو اوسه تفصیل شروع ک له پار د دویم سبب ل اسباب او د علم ناس خبر صادق ده دای ترصین ذکر کوي له پار د خبر صادق قسم اينو لره ذایه او قسم د دې خبره متواتره ده او دویم قسم څه سم د دې لپاره رسول راغلی ده شارح رحمت الله علیه رستم شرحه وکلا ایل مطابق للواقعه غرض شارح لتالق دې شرحه ناله رستم متن پورې څه علامه عین وکلا ایل لسل غرض دې ول غرض د شارح رحمت الله لې ذکر کوي تعریف لپاره دې سیدته د ويم ذکر د فاده او سو اشکالاتو دریم ذکر کوي بیا د سټ سوال سلرم ذکر کوي بیا د فاله لپاره دې او اعتیرازی واردام مولې څه غرض دې متن خو صرف یو غرض سو دې ذکر کوي ته څنل لپاره دې شاریح رحمت اللہ علی رست شرح و لکلہ غرض دی شاریح صلور خبری دی یو ذکر کوئی تعریف و تفسیر لپار دی صدق و یم ذکر کوئی دفع دی یو سو اشکالاتو دریم ذکر کوئی بیا دفع دی صوال سلرم ذکر کوئی بیا دفع لپار دی, دی و یا تراز واردا دی یای سی صدقوی لیکی جی متابقات دی کلام لرال نفس الامر اولواتی ایسرہ کله تا ی تا په کلام کې یو نسبتې ذهنې را وړه نو دغه نسبتې ذهن دپه په لامه حاله خارج جووي نو د هغه نسبتې خارجي سره به یا مطابقتوي او یا به آدمې مطابقت وي که چېرته دغ سره مطابقت راغلی وو نوې تهېتهله کېږي که دغ سره آدمې مطابقتو نودي ته کېزهله مثال ت بندې تا په ذیان کې نسبت دی قیام زید لره وکه که قامون دی ویللی نوس په نفله عملې به هم دغه قیام یاد د ته ثابت ووي او یا نه که چېر ته و نو دغه نسبتې کلاممی او ذهنې مطابق سرله واقع سره نو دی تهسی د ټله کېږي او که و خاالی فر راغئ نو دی ته بیاېز له کېږي دویم غرض هغهه مګ تااسې ویللی ت دفاې یو سو شکاللاتو ده اول اشخال په کلام د مات رحمت لالی بندې دا را ځ چې تادل تهویللی چې ال خبرو صاد خو توصف د خبر د په صادق سره وکړه حالان کې توصیف په د خبر په ص د سره نهسي کېږ ولی د او جناتې متبادرله خبر نهغا خبر د مفتده ده خبر د مفتدا خو مفروي د دا خوو صفت لپاره د نسبت او د حکایت ده نسبت او حکایت اغا په کلام تام کې راضي اغا په مفردات کې نس ثابتې ده لې نسبت تام دا په کلام تام کې راضي اغا په حکایت کې راضي نو دلته خو نه موجود موجوده دا. او دا رنگه نو کلام تام راغلی ده نو دیو جنا توصیب دې په ساده فن سره دان صحیح کیږي سوال بندیو پیدا سوال سوالدار راغی چې دی ال خبرو توصیف غا په سا د خو سره موسوب ص پ راغلی دي نو توسیپې په دی د جایز ولی و دی او جناتې متبادر له خبر ما خبر د مده ده خبر د مفتده هغه خو مفروي نو دکه دا خو په کلامې مقببه کې را ځ خو په مفرده تو کې نه را ځي ځکهموږ تااسې ویللی سیې دکهه دا س صفت لپاره دیغا حکاییت او د نسبت ده شکایات او نسبت دا پ کلامه تا او پ کلامه مرکب کیوی په مفردات کې نص ثابتې دلی نو دیو جنا توصیب د خبر په صادق سره نه یا په دویمه طریقې بند سوال راځي هغه دا د معرضیای چې کلا دویم سبب له اسباب د علمنا من ذکر کې هغه تعبیر کوي په الکلام تام سره چه بل له اسباب د علمنا کلام تام ده بیادامون قسم د قسمه نو لرا یو قسم ده ده متواتر ده الى آخیری نو تا مخالفت وکه لعامو متکلمه نو نا. کچر تا مخالفت ده پارا نکته وی پا علیک ال بیانه. آو که نکته نوی راغلی نو لحظه ده کلام ده تا. آغاز صحی کلام ندا. کلام ده پا قوت ده خطاکی ده. نو ده راغلی ده ده دوارو اشکاله نو نی جوابو که. حاصل د جواب ده ده. نو دیره غې د دوړو اشکالینو نه جواب وکو حاصل د جواب دادا چه فإِنَّ الْخَبَرَ کَلَامُنَ چه دلته مراد له خبر نه هغه کلام ته امده چه کلا کلام ته تر نواخیس تلې نو خبر د مفتدا مراد نه سو حتی چې ته اشکال ربه دی وکي او دویمه دادا چه کلا له خبر نه کلام ته اراده سو نو بیا د متکلمینو او د ماتن رحمۃ الله کلام کې تیره فرق را عنوان را دیمه عنوان د دواړو یو څه مراد و و او مقصد د دواړو یو راغلی د مخالفته دعام متکلمین نمرانغی او یا په بلې طریقې بند سوال نه خلک یې اګه داد معترضیت صاحب تاسو ویلې چې ول خبر صادق او توصیف د خبر په صادق سره له بلې وجه نم نسې کیږي ولې وې دې وجه نه چې اوس مغو تاسو ویلې چې څه دغه د صفات لپاره د حکایت او د نو نسبت دا په کلام ته مکی وی غواړي محکیانو ممکن دی وی چې دلته دغه حکایته محکیانو د واړ نو وی موجوده نو صرف حکایت راغلی وی په دې سره هو اغا توصیف په صرف حکایت سره اغا توثیق د څه دښنه څخه دلای ځکه حکایت به پاره بو تحقق الته وی چې کله دی غوښ محکیانو وی حکایت خو به یو چانه کې کنا ان سوال اسان د څه نقل کوي په درې می تاریخي سوالونه چې کوم پوښي شوې جواب یې اسانه درې بندې سوال دا ده چې توصیف د خبر په صادقو سره نه صحیحږي ولې وې د یوجنا چې اوس موږ او تاسو وضاحت وکړو چې صدق دا صفت لپاره د حکایته او لپاره د نسبته د نو حکایته او نسبت واړی محکیانو هو ممکنه دي چې دلته د خبر د سوی چې دیغه د لپاره د حکایته وی ولیکین دیغه د لپاره د محکیانو نه نو چه کل محکی انهو را نغلا، حکایت نو توصیف دی ده خبر پسید اکثرا ده هم سهی و نگرده ده، نو تاول توصیف دی خبر پسید اکثرا کرده ده، دی را غیل جواب ام جوابو که، یکون لنسبتی هی خارجو نه، تو تابقهو تلکن نسبه اولاد تو تابقهو، تی مراد مال کلام نه، مراد دی خبر نه، اغا مطلقی خبر او کلام نه ده، بلکې اغا خبر تام او کلام تام ده، چې په دغه نسبت راغلې وي خو دې دغه نسبت د پاره هغه یو خارجم راغلې وي چې د یغنه حکایت سووي وي یو خارجم راغلې وي اه چې د یغنه حکایت دغه نسبت کلامیه او دغه نسبت ذهنیه یاد یغ سره مطابق او یا نه وي مطابق که مطابق وي نو دې ته ویل کیږي صدقه که نه وي مطابق نو دې ته ویل نو چکله مطلق کلام ته وانه خسته مطلق خبرم وانه خسته اغه خبرم اراده ک چې دیغه دی لپاره خارج خامخاو دیغه نه حکایت راغلی وی نو ګوره دلته حکایته موجود څه ور سره مخکیانه هم راغی نسبته کلامم راغی نسبته خارجم راغی نو دغه توصیف دی خبر په صادق سره ته یو ګرځیدو له هغه په دې بندیت ايشکار او اعتراض کریم گر صاحبانو موږ او تاسو د سوال ده سوال دار ازین چې سو جوا ماتم رحمت الله علیه له را چې د مخالفت کړای د جمهور علماونه جمهور علما ته د سبب دی اعلان ذکر کین. نو اغه غیر ذکر کوي په طریقې دی ترکیب اضافي او د په طریقې د تو ترکیب توصیفی راوړ نو کله چې مخالفت له عمدنه واکې که اغه د پاره لا نو بیا بیا غی نو بیان ول په کاروي او کنو بیا دغه کلام په قوت دي خطا کوي نو یوغي ذکر کړي د دسه چې و خبرو یوغي د دسه چې و خبرو صادقه و او دوهلي الخبرو اصادقو نو یوغو په طریقې د را ازافيره ورولیدا او دوی په طریقې تر... طریقې د ترکیب توصیفي ذکر کړي دا فهل له وجهن وجيه ایا د دې لپاره چې اونده وځست نو د راغې د دې نه جواب وکړ حاصل دی جواب داده دا. چې اصل کې دی غوي کلام په خپل ځی بندسی دی د رحمت الله علی کلام په خپل ځی بندسی دی زکا چې د دې څخه د لپاره علماو د تعریف کړی دي نو په یو تعریب باندې دا صفت د متکلم دی لپاره ده او په بل تعریف صفت د کلام دی لپاره ده نو چااتې صفت دی کلام درځ وولی ده اغ زی کردې دی, دی ک په تاریخ د ترکیببي توسیف او چاې تعریبفت دسې تعریب کلی سفت د متقلم ثابت سو ده نو غوی دي کرکوي په طرریخ د ترکیبي اضاف ځکه یو تعریب دیې دقدا ده چې مطبه قتل کلام لواقع نو په دغه ت بندې صفت د کلام او د خبر د پاره ده نو بیا به دا صفت لپاره دی کلام او د خبروي. نو لهاظه ویل کیږي بو ال کلام صادقه الخبر صادقه او دویم تعریف دا، غلې ده جسد ټول کیږي کی دیلره الاخبار عن شی غلا ما هو به علامه ما هو به خبر ور کول یو چالهره په هغه شی باندې چې په هغه په نفس الامر کې موجود وین لکه د قیام متعلق تا خبر ورکه واقع کې د په صفت د قیام متصف هو نو دې ته ویل کیږي او کچی ته لا لا ما هو بهو تا اخبار په یو شی باندې ورکو ته قیام د زیده ولیکن په واقعي کې هغه سينو قعود ور ثابتون نو دې ته بیا ویل کیږي کی زب مشکل دوه تعریف راغله د صدق د فاره یو د راغې ته مطابقه تل خبر یا مطابقه تل کلام په دغه تقدیربنده صفه د کلام ورزیده او په دویم تقدیربنده الاخبار و انی اخبار په حال د چای نه یې کنا اخبار سوکر متکلم نو پدغه تقدیربندی بیا صفت د متکلم دی فارده نو خبرو صادق نو خبرو صادق او چې چا په طریقې د ترکیب اضافی راوړی ده. نو معنی دا ده چې خبر د متکلم صادقه صدق صفت لپاره دی متکلم ده. او چا چې په طریقې د ترکیب توصیفی را دا ال خبرو صادق یا ال کلام صادقه نو بیا دا صدق صفت لپاره دی کلام او د خبر ده. دا وجداده د سې دوه کلي لپاره دوه تعاریف دي په یو تعریف باندې صفت د کلام دی فارده په بل تعریف باندې صفت دی متکلم دی فارده نو چا چې د ترکیب اضافي راوړی دا په اعتبار دی یو تعریف چا چې په طریقې د ترکیب توصیفي راوړی دا په یاتوبار دی بل تعریف باندې تعریفونه دوه وو تفسیرونه دوه راغلیو لدی وجنه په دوهو ترکیبو سره د دې ذکر کول ذکر کول دي نږه ګرم ندی ودې ملحمت نه ده دواره ثاری صحیح تاریخ نه ده دې خبر اوسنه کوئ څه لاره ما خبره مګو تاسو ویلې د فدی بلی سوال دا عظیم معترض یایڅ صاحبہ تاسو ویلې چې اخبار ورکول دی او شینه و ما هو به دې تصدیق ویلې کیږي زم سیدت دی متکلم نه صحیح کیږي ولی زکات چې متکلم خو اخبار ور او اخبار دا دافعال دی متکلم ده اراضی په الفاظو باندې او په الفاظو کې سدک نه ثابتېږي ځکه سدک مګو ویلې چې اغه نسبت ذهني چې مو مطابق سي له کلام سره او پا نوی دا خو په مفرداتو کې نه دا په مراکباتو کې وي نو دای راګې لدینې جواب وکه چې مراد له اخبار نه اغه مطلق اخبار په الفاظو مفرده و نه دا بلکې مراد له اخبار نه اغه یو چوک خبره ولدي په نسبت تامه باندې په نسبتې تام بندې چې یو ام په نسبت تاامې خبري بندې چې دا مطابق دی واقعې سره ده او یا ده نو اعلام په نسبت تامیکه راغئ نو دا په کلام کې وي که نه نو لې وجه نه توسیب دیدي پسې د سرم صحیح ده او دا رنګه توب دیدي په کې د سره هم صحیح ده نو یو اشکاله وارد نه د درس په حاصل پوول شوي و خبرې او تهلوره اول تاریب لپاره دی د دویم ذفا دي برو ايشكلاتو دريم بياده پديسواله تلرم بياده پديسواله والخبر صادق اي المطابق للواقع اغا كلاما اغا خبرو تي اغا مطابق للواقع سرا فان الخبر كلامنا ذكا خبر عباره داله كلام تامنا قم كلام تام يكون لنسبته خارجنا ضد نسبة كلام دي فار خارج را غليوي تطابقه تلك نسبه جديد اگر خارج تر یا مواثق وینو دیش صادق وی لیسی یا نوې مواثق نو, نو د تکازي بو وی لیسی څه دغه کې زب علا ها دا په دغه تفصيل مذکور بندې له اوثاق او د خبرو او د کلام نه ده لہذا ذکر دده په طریقې د ترکیب توصیفي دا سیدا لہذا ذکر دده په طریقې د ترکیب توصیفي دا سیدا هوقد یو قالانې او کله دا عمل کېیدلیشي ب مال اخبارانې شي په دی سرهې د کوک د چې کو اخبار متقلم لو شي نه وړی ولامه هو دی په اغ طری ک بندې چې په یغه بندې په نسل مرکې موجو هو ف یا پله علامه هو بی نو مراد له اخبارنا اعلام المركول دي په نسبت تا مبنده چاګه دی واټه سره مطابق یا نوې وي مطابق فيكونن من صفات المخدره نو په دغه وخت له صفات د متکلم او د مخدر نه دا فمنها ہونا نو د دیو جنا ستاری په ندو دی فمنها ہونا له دیو جنا ستاری په ندو دی کوفي بعضي کتب نو دغه سبب يذكر في بعض الكتب فجني کتابو کې ذکر شوی دا الخبر الصادقه په طریقې دي ترکیب توصیفی او فی بعضها او کجنه راغله دا خبرو خبر صادقه په طریقې دي اضافه کرا خبر د متکلم صادقه نو دواړه خبرو سیدین ځکه یو کلام دا متوجده یو تعریف لره یو اعتبار ده او بل دا متوجه متوجده بل یعتبار او بل ترکیب لره نو لدی وجنه دی بازو سر کلامم او د ماتم رحمت الله علیه کلامم صحیح کلام ده